Поредна нощна насилие спрямо протестиращите в Грузия, където въпреки това протестите не стихват след изборите, които според много международни наблюдатели са изпълнени с множество нарушения, и това доведе до непризнаването на резултатите им от страна както на президента, така и на опозицията, така и от много от държави в Европейския съюз. Много дипломати на Грузия напуснаха постовете си в знак на несъгласие с политиката на управляващите, включително посланникът в България. Управляващите от своя страна удариха спирачки европейското развитие на страната и отвръщат на масовите демонстрации с водни оръжия. Всичко започна с приемането на закони по-руски тертип като закона срещу чуждестранните агенти. Това каза Георгий Кладияшвили, директор на Института за развитие на свободата на информацията в Тбилиси, в отговор на въпроса ми как се стигна до такава степен на отчаяние, каквото виждаме сега в Грузия. Като цяло, законодателството, което ние наричаме Закон срещу чуждите агенти в руски стил, а официално е Закон за прозрачността на чуждестранното влияние в Грузия, засяга организациите, които имат 20% от годишното си финансиране от чуждестранни източници. Плюс медийните организации, които имат 20% от финансирането Yeah just to go to the numbers there are more than 30000 organizations non-governmental officially registered in the public registry in the company registry and out of these 30000 probably like up to 5000 organizations are those who are receiving foreign funding. Those of the organizations who registered are slightly more than 450 за да стигнем до цифрите, има повече от 30 000 неправителствени организации, официално регистрирани в публичния регистр на дружествата. От тези 30 000 вероятно, около 5 000 организации са унези, които получават чуждестранно финансиране. От тях, организациите, които са се регистрирали, са малко повече от 450. Моята организация и моите партньорски организации и още стотици и хиляди организации отказват да се регистрират. Можем да бъде губени и да попаднем под механизма на репресията във всеки момент, защото Министерството на Правосъдието, което отговаря за прилагането на това законодателство, има специален отдел за мониторинг. Дали организациите са се регистрирали и ако не са, могат да ги губят с до 10 000 евро. Това е сериозна репресия, което цели затваряне на организациите на гражданското общество, защото те са предимно с безвъзмезно финансиране на базата на грантове и не генерират печалба. Този закон срещу чуждите агенти по руски мание, както го наричате, беше първопричината за мащабните протести, които вече прераснаха в нестихващи демонстрации след тези оспорвани избори. Какво точно се случва в Грузия, особено след изборите, които според много от демонстриращите са откраднати и фалшифицирани. To all the state institutions and the whole state is captured by one person за да се разбере оспорването и цялата тази ситуация, трябва да знаете, че всички държавни институции и цялата държава бяха завладяни от един човек. Това е олигархът милиардер господин Иванишвили, който държи всички държавни институции, включително правоохранителните органи, съда, съдилищата, Конституционния съд, Върховния съд, прокуратурата и така нататък. Парламентаристите са изцяло контролирани от този човек, а управляващото мнозинство е неговата партия, Официалното. Той е само почетен председател на управляващата партия, но няма никаква официална позиция, която да му позволява да носи отговорност за действията на правителството. Той е само почетен председател, който може да номинира и е единствения човек, който може да номинира министър председателя, а останалите всъщност са под него в пълен контрол. Той е над държавата. Той е най-богатия човек в Грузия и бившия му бодигард е председател на Министерството на вътрешните работи. Другия негов бивш служител е за Бившият му адвокат е един от влиятелните съдии във Върховния съд и така нататък. Така че всъщност е лесно да се разбере защо правителството и управляващото мнозинство изпълняват функциите си по начина, по който този човек решава, въпреки цялото общество. Въпреки, че по-голямата част от обществото беше против това законодателство, тъй като грузинците сме против отвръщането и завоя от европейския ни път, който прави сегашното правителство, те все пак успяха да приемат ново законодателство, защото имат мнозинство в парламента. Те не взеха под внимание препоръките и изявленията на западните съюзници, на Европейския съюз и неговите институции, да спрат приемането на това законодателство, както и на други свързани с него закони, например, относно така на чната пропаганда срещу ЛБГТ, защото целият този комплект закони всъщност е пряко насочен срещу западните ценности. Това са закони, които противоречат на препоръките за евроинтеграция на Грузия. Само ако вземем това законодателство, то е напълно извън препоръките, които имахме от Европейския съюз, управляващото множество успя да приеме това законодателство и не се съобрази с волята на грузинския народ. People. Няколко пъти казвате, че грузинският закон срещу чуждестранните агенти е копия на кремлското законодателство. Как Иванишвили и неговото управляващо мнозинство се оказаха толкова близки до Русия? Какъв е стимулът за управляващата партия, която нарича себе си грузинска мечта и се представя за националистическа, всъщност да копира законите за репресия над гражданското общество на Кремъл? Е, има и постоянна заплаха от страна на Русия, тъй като територии на Грузия са окупирани от Русия. Намираме се в замразен конфликт, защото през 2008 година водихме война с Русия. И тя беше замразена, но не е приключила. И Русия активира своята мека сила в Грузия с тази пропаганда. Така че, ако видим страните, в които е инициирано подобно законодателство, законодателство. Това са държави със силно влияние от страна на Русия. Това не е просто законодателство повлияно от Русия. Той е дирижиран от Русия. Интересът на Русия е да има такъв вид законодателство в страната, на която иска да оказва влияние. Но как стана така, че грузинска мечта се оказа руска мечта? Сега вече разбираме, че лицето Иванишвили, който е направил богатството си като милиардер в Русия, в първите години на Грузинска мечта правеше изявление, че за Грузия е най-добре да се интегрира в Европейския съюз и да се съюзи с стратегическите си западни партньори. Адна днес вече е ясно, че Грузинска мечта осигурява руския интерес в Грузия. Много руснаци купуват имоти в Грузия. Въпреки санкциите на Европейския съюз, Съединените ще и други западни партньори. Много стоки се внасят от Русия и се изнасят за Русия. Това е финансовия интерес, който тази група от хора и бизнеси, свързани с партията Грузинска мечта, тоест е. Иванишвили и неговата група, използват. Но казвате ли че в началото е изглеждало така, че Иванишвили и неговата партия Грузинска мечта са проевропейски, проатлантически, проевроатлантически. И в изявлението се казваше, че Грузия ще получи либерализация на визовия режим, свободен визов режим с Европейския съюз. След това излязохме с кандидатурата и всички очакваха, че по-нататъчната интеграция на Грузия ще се движи. Грузинска мечта имаше мнозинство в парламента. Работеше по изменение на конституцията и евроатлантическата интеграция беше записана в конституцията на Грузия. И сега това е част от конституцията, че всички държава, агенции, длъжностни лица трябва да действат в полза на евроатлантическата интеграция на Грузия. Но ето виждате, управляващите вече откроведно правят точно обратното. Грузинската меща сега действа в интерес на Русия, защото когато отдалечават Грузия от Европейския съюз, те предават Грузия в ръцете на Русия. Не знам доколко познавате българският контекст, но се чуди, Можем ли да сравним процесът на изграждане на партията Грузинска мечта, която отначало се обявява за проевропейска, но по-късно се оказва проруска партия с това, което преживяваме тук в България? You stop this in the трябва да спрете този процес в началото, така че гражданското общество трябва да работи много активно и да бъде движещата сила срещу корумпираните политици или корумпираните олигарси. В Грузия гражданското общество беше на първа линия в този процес. Ето защо беше инициирано това законодателство, за да се спре критичния глас в Грузия. Независимите медии са една от целите на това проруско законодателство, заедно с гражданското каква е според вас основната разлика между Грузия и България в това отношение? The най-голямата разлика е, че сте в Европейския съюз. Вие сте държава членка на Европейския съюз и сте член на НАТО. Нямате тази пряка заплаха от Русия. Ако вземем Грузия, ние сме по-уязвими на заплахите, защото не сме държава членка на нито една от тези евроатлантически или европейски институции. Така че страхът от войната е един от проблемите, с които управляващото мнозинство злоупотребява. Те казват, че ако не са те с тяхната политика, да не се дразни Русия, всеки момент може да има война, което е напълно невярно, но те използват пропагандната машина за да твърдят, че те са тези, които са спрали агресията на Русия. И това не е вярно, точно обратното е вярното. Без стената на Европейския съюз и на НАТО няма да има отпор, който да може да спре Русия. Нито грузинска мечта, нито Иванишвили могат да спрат Русия. Има ли значение факта, че в Грузия управляващата партия инициира този закон срещу чуждестранните агенти по руски манер, а в България този закон идва от една от опозиционните партии. Тези, които инициираха този закон срещу чуждестранните агенти по руски маниер, бяха от грузинска мечта. Но в България опозицията е тази, която предлага така, че това означава, че не е в интерес на парламентарното мнозинство да бъде придвижен и прият този закон. Така, че необходимо силно застъпничество от страна на всички групи, които могат да бъдат засегнати от това законодателство. Цялото ще бъде засегнато, разбира се, но има и преки групи, които ще бъдат непосредствено и първо засегнати от това законодателство гражданското общество, бизнес-общността, донорската общност, защото те са онези, които наистина създават економиката и те подкрепят създанъците си економиката. И в този случай тази група трябва да работи заедно, да се застъпва стратегически страната, в парламента, както и пред европейските институции, за да се противопостави категорично на приемане на това законодателство. Георги Кладияш директор на Института за развитие на свободата на информацията в Тбилиси, Грузия, специално за хоризонт. Това е първият от три епизода в поредицата о заглава на чуждестранен агент, която започваме в Хоризонт до обед. Какво означава да си чуждестранен агент в Русия ще чуете в петък, а какво в Унгария в понеделник.